Ну, годі я пожартував, залезь на коня. Я ніколи не їздив на конях, тому затримався. Хлопець тим часом висік огонь і підпалив оборіг. Що ти робиш? закричав я. Цить. Так треба. Він підхопив мене дуже рукою, посадив перед себе і кінь рвонув з місця. Ми майже одразу їхали у ліс. Я не встиг навіть обернутись. Щоб подивитися на хату, де прожив свої дитячі роки. Мені було цікаво, чи вона займеться від оборогу. Мабуть, ні, бо не було вітру. Кінь поїхав лісовою дорогою, яка не вела до Добромеля, хоч слуга ясно сказав, що пан наказав мене відвести. Може, купець із Добромеля вирушив у далеку подорож, і ми мали його нагнати? Дорога вела то вгору, то вниз. у Мене аж серце переверталося. Раптом щось затріщало в кущах. Звідти вискочило три здоровенні вовки. От, подумав я, зараз кінь схарапудиться, і ми полетимо в прірву. Вовків я не боявся, навіть зрадів їм. Проте невідомо, чи молодцю сподобається такий супровід. Кінь тільки став бігти трохи швидше, мов би науперегінки з вовками. То мусив бути незвичайний кінь, коли так. Я почув, як молодець сміється за моєю спиною. Він щось сказав, але я не розчув за свистом вітру у вухах. Вовки не відставали від нас, доки ми не з'їхали на долину. Куди ж ми їхали? Уже майже розвиднилось, коли попереду з'явилась якась заграва. Хлопець прислиснув, а тоді сказав, злась. Я ступив, хитаючись на землю. Було дуже зимно. Що там таке? – спитав я. Село палять. Хто? Татари? Може й татари. Нам треба об'їхати це кляте село. Куди ти мене везеш? Я погладив вовка, що виглядав змученим. Був старий, силий. Може він знав більше про мене? Ніж знав я сам. Куди треба, відрізав хлопець. Ти хіба те робиш, що питаєш, ніби тобі не все одно куди їхати? Може, і все одно, але пощо ти спалив у боріг? Так треба. Хай думають, що ти згорів і дарма не шукають. Еге ж, подумав я, про мене згадають, коли треба буде сіяти озимину. Не думав, що доведеться з тобою зустрітись. Через тебе був я битий. Про що ти кажеш, розсердився я. Я тебе перший раз бачу. Коли ми знайшли тебе, чортів вилупку, на дорозі. Мій пан приставив мене глядіти тебе. А ти поліз у вогонь і спалив на собі смердючу сорочку. Як ти опинився на тій дорозі, всіх вельми цікавило і досі цікавить. Я знезав плечима. Не втямлю, про що ти кажеш. Він замахнувся на мене, але не ударив, бо вовк вищирів на нього зуби, як перед тим його кінь на мене. Все, давай їхати, я вже знаю дорогу. Я з хотів їсти, а до сідла була приторочена чимала торба, проте я не був навчений щось просити. Це вже недалеко, змилувався молодець. Мені наказали тебе відвести, і я це зроблю, бо так захотів мій пан. І він подивився чомусь на торбу: спас близько 1294 року. Невдовзі ми виїхали на рівну дорогу, що вела вздовж великої ріки. Я ще не бачив такої широкої дороги. По ній могли їхати поруч три ози. Вона вся була попорена слідами від коліс але зараз цілком порожнє. Над рікою сивими пасмами стелився туман, а гори були в імлі. Тепер я міг краще роздивитися лице свого супутника і повелителя від імені купця із Добромеля. Він був зовсім юний, однак виглядав на хворого. Очі позападалися і були червоні, а уста запеклися, коли з зійшло сонце і вдарило просто в очі сліпуче світло, він здригнувся і насунув на чоло каптор. Кляте сонце, пробурмотів він і так різко повернув конем, що я ледве не звалився. Мені навпаки стало добре, бо сонце почало мене зігрівати. Я веселіше подивився довкола, побачив справа високу гору на яку падало проміння вранішнього сонця, а на самій верхівці дерев'яні зруби з вежами, що здавалися золотими. Це було так гарно, що я не міг відвести очей. Що це княжий замок, процідив крізь зуби хлопець. Ото От буде лихо, як нас помітить сторожа. Як ти думаєш, звідти долетить до нас стріла? Я прикинув на око. І поважно відповів: не долетить. Береженого Бог береже, буркнув він. Ліпше нам з'їхати з дороги сховатися в лозах. Ми спішилися і рушили уздовж берега.